Він обережно зачинив двері, власними руками зводячи бар'єр. Хоч хисткий, але бар'єр. Між нею і тим почуттям, яке вона у нього викликала. І тут весело заспівав, затьохкав мобільник. «Каналіс радіціс дентіс! Ось хто ти такий!» Гаркнув він, схопивши трубку. «Ало!» «Це Ілона дзвонить!» Ви мене пам'ятаєте? Чи він її пам'ятає? Чи він її пам'ятає? Як там мої цигарки? Що? А я принесу вам, але не до хати Мені треба з вами зустрітися, це дуже важливо Будь ласка, не відмовляйте мені Я розумію, що не маю права просити вас Влад відняв слухавку від вуха Здається, ще трохи, і сльози почнуть потоком литися йому на сорочку «Де й коли?» «Я зараз біля Макдональдса, того, що на 700 річчя Ви серйозно? Справді прийдете?» «Я завжди серйозний, коли не жартую Раджу тобі брати з мене приклад» Вона радісно схлипнула «Я чекаю» Суворий тон йому явно не вдавався. Вона запізнилася на двадцять хвилин. Прийшла розчервоніла, захекана, біла блузочка без рукавів і білі брюки до середини гомілок підкреслювали засмагу і кричали на весь голос, що на дворі літо. Живий, радій!» А він застряг десь між квітнем і травнем, як старий почорнілий сніг вологовині. Ні сонце його не тішить, Ні молода трава. Тридцять із гаком літ за спиною, А, здається, ще й не жив зовсім. Спочатку навчання заважало, Потім робота. А щось же треба залишити Після себе на землі? Не можна ж, справді, як сніг, Безслідно згинути. Як ваші справи, Володимире Григоровичу? Аго, куме, Питають, якся маєте Знаю, знаю, є одне слово Але скільки не пробував перекласти його на латину, не виходить Бідні латиняни Про високе та вічне шпарили, як дурні А таких простих слів не знали Без коментарів А це, мабуть, мені? Так, це вам вона підсунула до нього пачку Мальборо і криво посміхнулася. Могла і не бути настільки схожою на свою маму. Ви не повірите, я стояла на зупинці і боялась підійти. Я такий страшний? Ні, просто я підрахувала, що ви могли бути моїм батьком. З'їсть його сьогодні нудьга з манатами. Зжере... І оком не моргне. А де твій батько? спитав, просто щоб спитати. Байдуже йому було зараз до всіх батьків на землі. Нема про кого базарити, а взагалі-то в мене їх трійко було. Я, дочка героїня. Проїхали цю зупинку. Вона взяла пачку цигарок зі столу і зірвала з неї целофан. Маєте вогонь? Він клацнув запальничкою. На боротьбу за здоровий спосіб життя Сили не залишилось «Що я маю зробити?» Вона елегантно випустила дим у небо Хоча й тремтіла всім тілом «Що б ви мені пробачили?» Він ковтнув кока-коли і задумався Вона слухняно чекала на його відповідь Хоча й тремтіла всім тілом «Дурне мале мишеня» А зрештою, чому б і ні? Коли він повернувся, його жінка сиділа перед трьмо, закутана в простирадло, нерухома, далека. Неначе в усьому світі є тільки вона, дзеркало, і та, що сидить навпроти. Хілона, вона поживе у нас певний час, поки не владнаються деякі її житлові проблеми. Та ти ж бачила її бабцю». Можеш собі уявити, як із такою особою жити під одним дахом. Жінка мовчала. Вона поїхала за речами. Жінка дивилась у дзеркало. Кімната нагорі все одно порожня. Жінка навіть бровою не повела. Ну не звик він ні з ким радитися. Занадто довго все вирішував сам. Врешті-решт, хто в домі господар? Ми, куме, чи миші? Ну що ж, якщо так, то так? Він уже майже вийшов з кімнати, але в останню мить, неначе щось собі надумавши, зупинився, повернувся і швиденько випалив. Звідки ти знаєш її маму? У всіх дютюк тивах. Підступний слідший завдає нищівного удару саме в останню мить, коли він уже однією ногою за порогом, але раптом щось пригадавши, ставить отаке нібито невинне запитаннячко і стежить за реакцією підозрюваного. Якщо той почне викручуватися, йому хана. Мордувало його це питання віддавна. «Ну, давайте викручуйтесь, якщо зможете». Але підозрювана і в думці не мала викручуватися. Вона, мабуть, навіть не підозрювала, що їй щойно завдали нищівного удару. Сиділа і дивилася на ту, що сиділа навпроти. «Зоряну?» Вона надсилала мені листа, де попросила зустрітися. «Он як?» Новоявлений слідчий стояв однією ногою за порогом і думав, чи не відкусити собі язика. Попросила зустрітись. Я старий і глухий, я нічого не чув, і я...